Старий Жузеп вічно співає. Його не обходять сімдесят років, ані чорний беззубий рот. Він завжди відкритий в нього для пісні. Сива щетина їжиться дико на щоках, берет на макузці, а заголені руки ніколи не знають спочинку. Ще море спить, а він вже скрипить підошвами по прибережнім піску та грюка залізом на важких дверях рибацького складу передранішнє світло отпиха пітьму назад у кутки складу, і першим сміється до нього палатаним боком баркас. Потому осміхаються неводи і канати, стара парусина і поплавки, вудлища й весла. Всі вони дихають сіллю та йодом. Джузеппе втягує в себе той запах, облизує губи, вічно солоні, виносить на берег відерце фарби і зараз починає співати. Він «Будить море!» Правда, в його пісні є трохи звезувія сірки і трохи ослячого крику, але нічого. Море все любить. Іще біласте, наче вкрите на ніч ря дном, воно потягається слабо і в сонній милості ніжно викидає перші хвилі на берег. А Джузеппе співає. Мішає зігнутий фарбу і посилає на море крилаті слова. Яка вона пишна, його країна, коли цвіте виноград, коли вітер несе над садами золотистий з цвіту пилок, сонце п'янить, наче добре вино, а тобі нема ще й двадцяти років. Бокаті барки, білі, зелені, блакитні, що засались у прибережну гальку в безконечному ряді, і ті, що ткнулися носом в воду, єдині слухачі у Джузепе. Та ще хіба море. Воно вже збудилось, здригнулось, заголубіло, дзвінко стукав порожні боки човнів і стелить Джузепе під ноги шиплячу піну. А він малює спід барки на синє, яким буває море у полудні, позичає у хвилі зелене на облямівку і білить облавок подібно піні, що море мече йому під ноги. Сивощетина їжиться дико в нього на щоках, берет палає, як дикий мак, а він верещить на весь берег і на ціле море. Що ж було далі? От черешні, а тепер ягідки. Що ж далі? От черешні, а тепер ягідки. Що ж далі? Мила приставляє драбину і рве ягідки. Свіжі ягідки на черешні, а ще свіжіші в милу литки. Що ж далі? Драбина вломилась, а мила у нього в руках. Ах, добре, коли сонце п'янить як вино, а тобі нема ще й двадцяти років. Джузеппе облизує губи солоні од моря, а його голі полікоть руки, кладуть тим часом на човен фарби, що грають так само, як і морські.